kepada puan yang bertanya tentang persoalan doa selepas tahiyat akhir boleh ke tak boleh ada orang kata sunat baca atau bagaimana dia sebenarnya begini saudara ya uh, pertama sekali yang wajib masa tahiyat akhir daripada awal tahiyat tu sampai kepada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah kemudian allahumma salli ala muhammad atuh wa ala ali muhammad boleh kata allah berselawat ala muhammad sampai kat situ wajib rukun kan eh? sebab selawat itu rukun dalam tay akhir selepas pada tu sunat kita selawat panggil selawat ibrahimiah dan itu yang terbaiklah kita selawat ibrahimiah lengkap sampai kepada fil alamin innaka hamidu majid biasanya orang berhenti kat situ aja Lepas lawat sampai dekat fil alamin innaka hamidu majid dia berhenti dia bagi salam assalamualaikum sebenarnya nabi SAW ajar kepada kita melalui hadis yang sahih memang sunat lagi untuk kita berdoa selepas daripada kita apa kita baca tahiyat tadilah lepas pada fil alamin inna tahmidu majid sekor kuanya kita baca apa? satu doa yang sangat-sangat baik untuk kita hafal dan para ulama salafus saleh tidak meninggalkan doa ini bahkan mereka ajar anak-anak mereka untuk baca sebab Nabi sallallahu mengambil berat dalam hadis sahih lalu doa itu ialah allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal Al maman wa min fitnatil masiihid dajjal aitu doa dia so ulang sekali lagi saya boleh hafal terus fotonya di rumah boleh hafal terus mudah saja ringkas aja yang boleh nak tulis tu boleh tulis kena hafal itu boleh, boleh hafal Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal apa maksud dia Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada min azabi jahannam. Aku berlindung denganmu daripada azab api neraka jahannam. Pertama, wa min azabil qabri dan daripada azab kubur. Yang kedua, yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Iaitu daripada fitnah masa hidup dan masa mati. Dan yang keempat, wa min fitnatil masyid dan ca'al dan juga kita berlindung dengan Allah daripada fitnah dan jahat Jadi saudara, ini antara doa Ada lagi doa lain tapi ini antara doa yang sangat-sangat lebih berat Oleh para salafus salih Kerana ianya merupakan nasihat ataupun ajaran daripada Nabi SAW Sehingga kan diriwayat kata diceritakan Ulama' dulu, salafus salih Mereka ajar anak mereka Lepas saja Fil alamin inaka hamilun wajib, dia baca doa ni kan? Lalu selepas anak mereka solat, mereka tanya. ni dalam proses kita latih. Latih anak solat kan? Mereka tanya, baca tak doa itu? Tiba-tiba anak dia kata, ayah terlupa. Tak baca. Apa mereka buat? Mereka kata, ulang solat kamu. Ulang, baca. Wajib ke tak? Tak wajib pun. Dia tak wajib. Tak baca pun sah dah solatnya. Tetapi bagaimana kita sebut sebagai Pendidikan dia mendidik anak-anak supaya apa supaya mengambil berat sesuatu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya daripada soalan yang yang disebutkan tadi pada yang bertanya tadi iaitu sunat atau bukan sunat, sunat memang sunat untuk kita membaca doa selepas daripada ayat akhir. Tetapi awaslah jangan baca doa macam Melayu pula. Ya Allah ya Tuhanku doa dah selo selo habis bagi salam janganlah sebab apa? Sebab dah